«Помиляєшся, Груміядзе!» – зухвало відповів хлопчик. «Я маю щось стократно дорожче, ніж те, що мені пропонуєш ти!» «Невже твої батьки не вартують якоїсь маленької пляшечки хімічної речовини?» Намагався зворушити хлопчика хитрий лиходій. Побачивши, що Сергійко заколивався, Сніжана виступила вперед. «Ти не з тим торгуєшся, гномику?» Вона дістала з кишеньки кенгуру пляшечку і, немов дратуючись, помахала нею перед собою. Потім знову заховала її до кишені. «То кажи, що ти хочеш за пляшку?» Повернувся до дівчинки Грум'яц. «Що це вона затіяла?» Стривожено спостерігав за подругою Сергійко. «Я знаю!» Задоволено вигукнув тиран. «Я можу повернути тобі загиблих батьків!» Дівчинка здригнулася. Клай зі Сергійком завмерли, уявляючи, що зараз коїться в її душі. «Ти забув, що є всього лиш тираном отісу!» З викликом кинула дівчинка. «Оживляти мертвих у моєму світі!» Тобі навряд чи по зубах? Громіяц клацнув пальцями, і справа від нього розгорнулася електронна стіна, на якій діти побачили рухливу картину, подібну відеоролику, на якій про щось весело спілкувалися чоловік та жінка. З виразу обличчя Сніжани Сергійко зрозумів, що то і є її загиблі батьки. Сторінка 108 «Ну що, переконалося, що я всемогутній?» Я хидно хизувався Громіяц. «То що, міняємося?» Сергійкові захотілося затулити вуха, щільно заплющити очі, аби не бачити і не чути, що буде далі. Він намагався уявити себе на місці Сніжани. Чи стояв би проти такої спокуси? Клай похмуро опустив голову. Навіть незворушна кучіфу повернулася і пильно поглянула на дівчинку, ніби намагалася здогадатися, що у тієї на меті. Кожен з друзів розумів, що випробування, яке випало Сніжані, болюче, тяжке, але вона сама має його пройти. Їхні поради, прохання чи навіть спроба силою відібрати у дівчинки пляшечку саме в цю мить не вартували нічого у порівнянні з її власним вибором. «Навіть якщо припустити, що ти справді маєш силу оживляти загиблих в іншому вимірі», – нарешті рішуче промовила Сніжана – як я можу піти на таке, розуміючи, що віддаю тобі на поталу Всесвіт, що замить утіхи від зустрічі із найдорожчими людьми, я заплачу прірвою небуття для всього живого в отісі і в моєму світі? Адже саме туди ти ведеш громіядзе, до прірви небуття. Зрозумівши, що хитрість не спрацювала, тиран отісу кивнув своїм посіпакам, і ті рушили на дітей. — Вилий в міст пляшечки! — встиг крикнути Клай, впіймавши спалах ліхтариків ліхтариків Не вагаючись, Сніжана послухала тієї поради та ледве встигла відкупорити пляшечку, як рука одного з вояків міцно схопила її за зап'ястя. Миттєва реакція Сергійка дозволила вибити пляшечку з рук, перш ніж лиходій встиг нею заволодіти. Вибач, матусю, не вберіг, ліпше знищити, ніж твоє надбання потрапить до бруднючих лап. З гіркотою в душі хлопчик спостерігав, як плоди багаторічної праці його мами безповоротно витікали на фіолетову бруківку. Його зіниці поволі розширювалися від подиву, коли рідина почала розтікатися в ширшу і ширшу пляму. Та ще більший подив у переміжку з радістю охопив друзів.